Вірнаючи кілька годин тому в західну гілку, він бав лише про те, щоб залишитися інкогніто. Тому й не з'явилася на сцені зали ще одна відмітка крейдою поруч з цією, що залишив Тализін. І помилка ця могла стати фатальною. Щоправда, він залишив Марині чіткі інструкції на випадок свого зникнення. Якщо він не повернеться до дев'ятої ранку, Марина віддасть однакові листи в найближчий відділок міліції та дружині Талезіна. А що, як вона цього не зробить? Що, як обидва листи давно лежать у смітнику? Від цих думок збився крок та дихання. От він, цей поворот, китайська гірка. Там не було нічого незвичайного. Від серця відлягло. Правда, хто зна, що там з гусячим горлом, адже це практично єдиний шлях повернення. Але до нього ще треба дістатися. Та Лизінг відверто не розумів цих людей. Почалося з того, що вони не схотіли залишати машини в селі. Їм, бачте, Забаглося їхати аж до самих печер. Навіть у нього, який ніколи не мав авто і був до них цілком байдужий, серце стискалося, коли дорога іномарка скриготала пузом по присипаних снігом горбах на під'їзді до скель. А шлях пішки від села зайняв би щонайменше п'ятнадцять, ну, хай двадцять хвилин але їм хотілося машиною заїхати, мало не в печеру, Хі -хі, нові українці. Далі ще цікавіше. Коли Валерій побачив рюкзаки, які вони витягали з багажників, то просто вхопився за голову. На запитання, що це і для чого, йому відповіли, що це запасний чистий одяг та провіант. Він пробував протестувати, але марно. Усе це туристи звалили на плечі і понесли до головної зали. Вже там з великих рюкзаків повиймали менші та важчі. країм ока йому вдалося помітити, що у великих дійсно залишився одяг. У менших, як пояснили йому, були пляшки, консерви, відеокамери з касетами, фотоапарат та особисті речі Юлії. Навіть якщо відняти від об'єму рюкзаків усі перелічені речі, цих особистих атрибутів набиралося достатньо. Взагалі Юлія здавалася йому щонайменш дивною причепилася до нього з пропозицією, щоб узяти з собою пса, тер'єра. «А чому не Добермана?» – здивувався тоді Валерій. «Мені здається, він гарніший». Сарказм на неї не подіяв, і йому довелося бити їх півгодини цілком серйозно, доводити їй, що дістатися з собакою туди, коли вони намітили, абсолютно нереально. Хоч на перший погляд, Юлія не виглядала жінкою, яка жиру біситься, намагаючись хоч якось випендритися для порятунку від нудьги. У гусячому горлі з рюкзаками почалися проблеми. Навіть такі малі мішечки протягнути крізь вузьку горловину, що повертала кілька разів у різних напрямах, виявилося, Надзвичайно важко. А вони чомусь дуже поспішали і мало не бігли вперед. Доводи Толизіна, що вони без поспіху встигають у призначене місце до Нового року, на них не діли. У гусячому горлі група втратила більше як годину. Далі все пройшло відносно гладко, і до місця дісталися Майже без пригод, якщо не вважати такими те, що вони час від часу застрягали на різноманітних перешкодах, не в змозі здолати їх швидко за браком досвіду. Та щойно група виходила на рівну ділянку коридору та лизину відразу починали дихати в спину і підганяти вперед, що його надзвичайно дратувало. Серце диявола їм просто не сподобалося. Вони потупцювали біля округлої стіни, послухали шум, притулившись вухами до каменю, і заявили, що тут немає нічого особливого, щоб залишатися тут і проводити новорічну ніч. Де, мовляв, казкові сталактити, що звисають зі стелі «Слава Богу!» – подумав тоді Валерій. «Скоріше вийдемо звідси!» Промайнула навіть надія, що вся ця крута команда, розчарувавшись у підземному царстві, забереться звідси і поїде банячити у якомусь шикарному ресторані, де зазелені зелені сталактитів. Можуть наробити із пінопласту, а він, відповідно, матиме змогу зустріти свято в колі сім'ї. Але найбільше, як йому здалося, не подобалася тут Юлії. Вона навіть помітно нервувала. З її обличчя не сходив вираз якогось напруження. Валерій помітив, як мало вони спілкуються з Гайдукевичем. Очевидно, їй остогидла ця подорож, як і саме життя в його товаристві. Те, що вони не є гармонійною парою, кидалося в ввіч. Напевно, спокушаючись на всі ці блага, вона уявляла подальше життя і своє місце в ньому дещо інакше. Що ж за все потрібно платити? Взагалі кампанія підібралася досить мовчазна. Найбільше спілкувалися між собою двоє молодих людей – Ренат та Олег, яким Валерій також безпомилково віддав роль слуг та охоронців. Часом вони щось обговорювали, а іноді навіть жартували. На зворотному шляху ролі помінялися. Тепер поспішав Тализін, щиро сподіваючись, що це сафарі все ж таки закінчиться ще в старому році. Проте група рухалася повільно. Час від часу хтось губився і гальмував при цьому весь рух. Нарешті босс запропонував сісти перекусити. І Валерій відчув, як тануть його надії. На швидке повернення. Вони відверто нудилися, їм не подобалося тут, але й вибиратися звідси, вони не поспішали. Тализін розчаровано присів на землю,